Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ сьомий Щедрик, щедрик, щедрівочка Не можу терпіти того пихатого стерегання Обурено вигукнула Сара, вислухавши розповідь Галини про зустріч із дивакуватим чугайстром. Дівчина приїхала до Львова на різдвяні свята наземним транспортом. Як було заведено у людей, люб'язно прийнявши запрошення Сари, яка останніми днями стала для неї підтримкою, допомагаючи дівчині виборсатися із лищад сезонного суму, який намагався висмоктати її душу розфарбовуючи галини незрозуміле буття сірою фарбою гнітючості. Вона радо прийняла запрошення магічки, сподіваючись, що їм вдасться відверто поговорити про незвичайні події, які трапилися з нею у Львові. Мешкати у сарених апартаментах вона навідріз відмовилася, пам'ятаючи, чим закінчилися останні її відвідини квартири-чаклунки. Тому винайняла дешеву квартиру на Сихові. Жінки зустрілися у затишному ресторані «Хліб та вино», розташованому на Вірменській. У кутку невеличкої ресторанної зали стояла лопата-ялинка, прикрашена великими червоними та білими витинанками. Біля неї розташувалася довговолоса співачка, на шиї якої мерехтіло різнокольоровими вогниками на мисто-гірлянда. У місті панував настрій магії та затишку різдвяних свят. «Небо та земля, небо та земля нині торжествують. Ангели й люди, ангели й люди весело празнують. Приємним сопрано співала жінка, акомпонуючи собі на гітарі. Галя поправила обруч із оленячими рогами на голові. Вона вперше почувалася у затишку – Раптом їй захотілося залишитися наодинці зі своїми роздумами про те, чому у світі людей так люблять Різдво. Але невпинне базікання чаклунки не давало зануритися дівчині у власні думки. «Галю, я не допомагала Мишкові доставити тебе до нього на аудієнцію!» Голос сари та необхідність важливої розмови повернули дівчину у реальність, затьмарюючи тривожністю святковий настрій. «Що?» Від несподіванки Галя мало не обпеклася гарячим глінтвейном. Сара зойкнула і грайливо затолила собі рукою рота. «Не знала, що у вас такі теплі стосунки із Архангелом!» Вгідливо зауважила Галя, і її знову охопило роздратування та нерозуміння. «Михайлик – надзвичайний чоловік!» Сара мрійливо звела до стелі густо нафарбовані виразні темні очі. Чоловік? Він же Янгол. Здивуванню дівчини не було меж. Ой, обличчі середньовічні гендерні ролі. Сара махнула тендітною рукою у мереживній чорній рукавичці. Чоловік, жінка, янгол. Він нестримна енергія світла, рушійна сила океану, окрила на пристрасть. Сара притулила обидві руки до виразного декольте і глибоко зітхнула. «Ти закохана у архангела Михаїла?» здогадалася Галя і уважно подивилася на схвильовану власним одкровенням жінку. Дівчина любила читати історії про кохання, хоча це почуття, яким так захоплювалися і від якого так нестерпно страждали у світі людей, для Галі було геть незнайоме та мало зрозуміле. Сара намагалася опанувати себе, але її глибокий голос несподівано затремтів: «У нас складні неземні стосунки із Архангелом. Кохання – це занадто тривіальний термін, щоб описати цю велику магію наших взаємин», – обурилася Чаклунка. «Це останнє наше різдво галю, таке, яким воно було». Із сумом у голосі сказала жінка, різко змінивши тему. Її обличчя набуло серйозного вигляду. Від безтурботності і грайливості не залишилося і сліду. «Що ти маєш на увазі?» – розгублено подивилася на неї Галя. Вона ще ніколи не бачила чаклунку такою стурбованою і щирою, без масок різних ролей, в яких вона безкінечно перебувала. Дівчині раптом стало дуже холодно і незатишно. Вона вже пожалкувала, що прийняла сарини запрошення» згадавши, що кожна їхня зустріч мала непередбачуване та подекуди неприємне завершення. У кафе раптом почав падати рясний сніг. Галя простягла долоню, намагаючись спіймати сніжинку, але сніг залишав брудні сірі сліди на пальцях, на очах перетворюючись на ще теплий масний попіл. Дівчина відчула мерзотне, гниле дихання Мари та Мороку на своєму обличчі, істот, що живилися людським болем та стражданням. Вона усе пригадала і про себе, і про свою місію. Видіння розвіялося, коли Сара торкнулася крижаних пальців завмерлої від жаху дівчини. Ти вперєшся, лагідно промовила чаклунка на жаханій видінням Галі. «Я не зможу захистити усіх, Саро!» – розхвилювалася дівчина. «Я не маю такої сили! Я...» Галя закрила обличчя руками, намагаючись вгамувати страх та розпач, які заважали їй дихати. «Я навіть не сповна розумію, що відбувається у світі людей! Я не знаю, що я є!» – гарячково додала вона. Відвідувачі за сусідніми столиками, які проводили святкові дні, – у зустрічах із друзями та родиною із цікавістю озиралися на дивну пару у кутку закладу. Чаклунка клацнула пальцями, і у повітрі замиготіло ледь помітне стріблясте сяйво. Гості наче забули про присутність двох жінок, що напружено розмовляли за невеличким столиком у ресторані. «Так краще, вони нас не бачитимуть і ніколи про нас не згадають» пояснила вона зіщуленій дівчині. «Але ж подивися, які вони щасливі!» Розпачливо сказала Галя. «Вони нічого не знають. Вони святкують Різдво, будують плани на майбутнє, тішаться своїм спокоєм. Моя люба дівчинко, моя могутня легенда!» Тихо відповіла Чаклунка, не втрачаючи своєї театральності та користуючись моментом Галиної розгубленості. «Хіба можливо мати спокій, якщо забуваєш його ціну, яку заплатили мільйони людей своїм життям?» Драматично, але щиро вигукнула вона. «Чи тисячу років тому, чи п'ять? Хіба має це значення? Не пам'ятатимеш? Тебе знищать? Знову сплюндрують твою землю, закатують твоїх людей, відберуть твоїх дітей, витруть їм пам'ять, навчать вбивати своїх братів та сестер?» Покручі із сусідських боліт не мають жалю. Хіба історія нічого не здатна навчити людей? «Але що можу вдіяти я?» – з пересердя вигукнула Галя. «Я думала, що ти справді хочеш мене побачити, провести зі мною улюблене свято світу людей. А ти знову намагаєшся мене використати. Я – тільки якась системна помилка янгольських експериментів зі світом тонких матерій». Які вихопили мене із інформаційного простору як фрагмент древньої уяви, і без мого дозволу та відома надали мені фізичне тіло, людські незрозумілі почуття поклали на мене місію, так нічого й не пояснивши до пуття. Що я маю зробити? Що ви від мене хочете? Розумію, як тобі важко. Чаклунка скрушно похитала головою. Та нічого ти не розумієш. «Яка ти біса подруга, якщо намагаєшся щоразу мене використати?» Роздратовано вигукнула Галина, і рвучко підхопилася зі стільця, перекинувши келих із недопитим Глінтвейном. Келих розбився на кілька кришталевих друзок, а пряне вино розтеклося бордовою плямою на дерев'яному столі. Дівчина схопила свого кожуха, жбурнула на підлогу рогатий обруч, натягнувши шапку на самі очі, і вже мала намір вибігти із кафе. Сара навіть не зрушила з місця, уважно спостерігаючи за розлюченою Галиною. Дівчина раптом витягла свій смартфон. Вона натисла додаток «Протидія», знайшла функцію «Локація», видалила місто Львів і швидко набрала, де дідько каже «Добраніч». «Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся, ой, радуйся, земле! Син Божий народився!» Натхненно бринів у кафе мелодійний голос співачки. Сара вкотре замислено подивилася на піднесення обличчя гостей закладу, зробила великий ковток охололого Глінтвейну, в якому плавав попіл, і вирішила скористатися смартфоном замість звиклої магії. «Зустрічай гостю!» Написала вона абоненту із глумливою чортячою пикою, яка либилася до неї з екрану телефону. Та, не чекаючи відповіді, сховала телефон до блискучої лакової сумочки. «Мабуть, з мене справді кепська матір!» – скрушно подумала вона, охопивши голову руками. «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка!» Дзвінко лунала щедрівка у різдвяній тихій ночі. Дзвінко лунала щедрівка у різдвяній тихій ночі. Your clean stream